Rakkaat radio Vapinan kuuntelijat. Studion on saapunut kolme enemmän tai vähemmän krapulaista herrasmiestä ja äänessä on kulle. Joo, täällä sitten yhdessä laidassa huonetta istuu Anton ja täällä kulle vieressä Otto. on pari tuntia olisi tarkoitus viettää köntsä showta. Meillä on meillä on huikea kattaus kattaus parin tunnin settiin, ja jos käydään vähän tätä agendaa läpi tässä alkuun, niin meille tulee tänne muutama haastateltava. Meillä on Jore, tutor-koordinaattori, joka vetää tutor-projektia, eli siis me kolme herrasmies täällä ollaan tutor kouluttaja ja tuti-hallituksessa, joten lätinöitä tulette kuulemaan mistä suunnilta. Eli meillä on, meillä on aika paljon Kaikkea sivutoimia tässä päätoimisen opiskeluun ohella. Saattaa olla jopa niin, että nämä muut aktiviteetit ja se opiskelu on sit sitä sivutoimia. Kyllä, näin on. Meillä on huikea setti. Meillä on vihernurkkauksessa tänään vapunajan luontoääniä. Sinne ollaan saatu pari tallennetta, tallennetta tästä jo. Vapun alkumelskeistä. Sääennustettuutta kuulemaan aivan normaalisti ja vapunajan varoitukset myös luvassa. Mutta, mutta, siinäpä on pari tunnin agendaa. Me voidaan ottaa tähän heti kärkeen nyt ensimmäinen biisi ja sitten voidaan avata vielä vähän tosta tulevasta ohjelmasta ennen kuin saadaan ensimmäinen haastateltavuutta studioon. Rubbarit, maasan feministien äänen kannattaja. No niin, tervetuloa takaisin taajuuksille. show on siis näillä näppäimillä alkamassa ja. Ai alkoi jo, alkoi jo kyllä. Meillä tosiaan Tutor-koordinaattori tulee haastateltavaksi ja lisäksi... lisäksi meillä tulee myös pari tuutoria ihan uuni tuoreita tulevan syksyn supertähtiä tulee meille haastatteluun. Kyllä, Kysellään vähän fiiliksiä ja katsotaan, katsotaan mitä, mitä Tutor-projektissa on jo tänä keväänä tapahtunut. Paljon on tapahtunut. Joo, sit tota no, niin, kertoa vähän tuosta mennestä Vapusta nyt, että tässähän nyt on vietetty pari päivää Vaasassa Vappua, ja ö, Vy Vapuputkinnan tapahtumista on ollut nyt ö, vapina -julkkarit toissa toissapäivänä, ja sitten eilen oli äänen avaus, ja sitten oli vielä noin es sitsitkin, ja ponassa oli railakkaat jatkot. Siellä näköjään jatkotakin sain passiin tota leiman, että jos jäikylä, jäi kyllä muuta ottamatta, jäikylä jäikylä ottamatta. Jäikylä. Piru vie. Joo, mä, mä ite kuulin tämän vähän sisäpiirin kautta ja varmaan nyt voi jälkikäteen kysellä. Mut tosta ääneavauksesta varmaan voitaisiin vähän enemmän kertoa. Että... Joo, otetaan se nyt tässä, tässä esityslistalle. Ö, oliko niin, että 95 henkeä otti osaa ääneavauksia? Oi se vähän enemmän, koska mä en ainakaan maksaa. <laughs> <But laughs> Okei, okay. okay. si mut siis... Siellä no niitä haamuja. tarinan kannalta sanotaan, että päälle sata ja siis ääneavaushan järjestettiin nyt tosiaan toista kertaa, eli viime vuoden, vuoden 2013 tuti hallitus terveisi, vaan kaikille, niin, niin siinä keväällä mietittiin, että pitää saada tällainen tapahtuma, missä missä tuodaan vähän biisejä, niitä tuntemattomia biisejä lauletaan ja nyt tota, sanoisin jo, että alkaa kivasti juurtumaan tämä äänevaus. Kyllä, itse olin ensimmäistä kertaa kyllä tuossa tapahtumassa, mutta erittäin hieno tapahtuma kyllä oli. Että pääsee vähän laulaa semmoisia biisejä, mitä ei ehkä sitsellä normaalisti tulla laulamaan. Ja kuulla vähän niin kuin uusiakin piisejä, ketä on tehnyt. Rupparithan nyt teki aika monta, monta hienoa uutta biisiä. Olisi hieno kuulla niitäkin joskus sitseillä. Joo, siellä tuli, siellä tuli hyviä esityksiä. Nämä 50 mitä me laulettiin, ne arvottiin sieltä semmoisella mahtavalla generaattorilla. Ja vielä, meillä olisi ollut itse asiassa biisejä enemmänkin, kuin mitä se nyt oli, että siellä oli 42 biisi saatavilla. Ja niitä Joo. olisi ollut vielä 30 lisää, mutta tota, se oli, oli niin Teknisiä hieno... Teknisiä vaikeuksia. Niin, oli, oli niin hieno keli, että tota noi, niin me, ei, me ei pystytty projektoimaan niitä minnekään, Joo, koska oli niin valoisaa. Se ei näkynyt siellä, se heitin. Ää... Ensi, ensi vuonna toivotaan, että vähän pilvii siihen just tullaan. Pilvistä, pilvistä Pilvi. alkuun, kyllä. kyllä. Uh. Joo, mutta tota, tähän voitaisiin ottaa toinen biisi, ja katalaiset, koska saadaan toi haastateltava tänne paikan päälle, niin siirrytään siihen asiaan sitten, mutta pidemmittä puheita tässä on vähän vaaleanpunaista. Se vaan tuntuu niin syvällä. Jees. Tuota noin, niin tuolla on tullut sautbokssissa kyselyitä, tai on laitettu kysymyksiä, niin ö, varmaan saatte kyllä vastauksenne jossain vaiheessa, mutta Jore ei oo vielä itse täällä studiossani, niin odotellaan sitä hetki. Mutta Palataan tuohon äskeiseen puheenaiheeseen ja vielä. Elikkä siellähän nyt oli ylipäätään meiningistä, niin tota, oli ihan railaka se mukava. Ja tutin puheenjohtaja kuitenkin kaikille ihan varmasti selväksi, että siellä voi olla omaa ja Saa olla vähän äänekäskin, että et tota, laski, laski tota tapahtumatason aika, tai kynnyksen, mitäs se nyt kuvailisi? Läh, Lähenteli absoluuttista joo <totus> <totus> <totus> Sitten meillä oli siellä tota noini, neljä kategoriaa mihin sitten sai tehdä biisejä, ja kukin kategorian paras biisi niin tota, palkittiin. Ja mitäs voittaja meillä oli siellä? Että No rubbarit, rubbarit totta kai, tottakai loistavilla biiseillään. Minkä sarjan rubbarit voi? Ne voitti Tekki-sarja, sehän on se Joo. biisi jakaa. Se löytyy teekkarit Facebook-sivuilta, jos klippi siitä. Että on, Kyllä, on... Ja siellä on ihan videomateriaalia. Joo, Aivan oli loistava. yllättävän hyvä. Kyllä. Sitten meillä oli Vapu ei lopu-sarja, jonka sitten voitti ihan meidän studion oma Kulle. Kyllä, olin tossa tota... Pääsiäisenä, pääsiäisenä olin, olin, olin vanhempia moikkaamassa syömässä äidin lihapatoja tuolla satankunnan karuilla, karuilla mailan ja siinä, siinä jokuilta mietin, että niin, se on vappu. Vappu alkaa ensi viikolla ja siellä on se meidän oma, tutin oma tapahtuma, hänen avaus, niin mä otin siitä välilehdet täyteen, välilehdet täyteen lastenlauluja, lastenlauluja ja rupesin vaan vetää, vetää sanoja, tarvittavia sanoja paikoilleen. Ja Tosiaan, voitto irtos Vapuen lopussarjasta, nimi oli Pikkuruskea kannon alla, ja kun tänne radiolla on päästy, niin no, taidan jopa laulaa sen teille, ja no, kuuleekin kuulee. Täällä viisillä irtos Kultaa ja kunniaa. Korpikuusen kannon alla on Pikkuruskean koti. Siellä on jallu, ja siellä on mölkky, ja Pikkuruskea lape, muinen olo. Siellä on jallu ja siellä on mölkky ja pikkuruskea pehmoinen olo. Tiu tauti tiuhtau, tittan jallu, se huutaa tyhjyttään. Pikkuruskeat ne piilossa pysyi seinien sisällä. Pikkuruskeat ne piilossa seinien sisällä. Aivan mahtavaa. Se oli upeeta kuunneltavaa. Oliko jäi... tässä no... täs sun luovassa yeah. prosessissa mitään vaikeuksia vai... Tuliko tämä ihan itsestään voi käytykseen jotain tämmöisiä dopingaineita? Ei, ei, itse asiassa ei tarvinnut yhden, yhden lyhyekön lyhyehkön alkoholipitoisen karhujuoman. Siinä saatoin nauttia ja siirryin, siirryin kolmanteen ulottuvuuteen ja pistin sisäisen Beethovenin sykkimään ja sieltä, sieltä tuli piista aika kivuttomasti. Harmittavaa jälkeenpäin, että ei vaan kaksi piisi, Oit pitänyt jokaiseen sarjan vaan tehdä oma piisi. Joo, sieltä tuli myös tota noin, muita esityksiä. Esimerkiksi Pövertä teki jokaisen kategoria piisiä. Ja, ja yhden kategorian voittivat myös. Samaten sitten yksi voittajista oli Hallarit. Hallarit, eikö? hekin oli monessa kategoriassa? Joo. Kyllä heillä he ainakin biisiä. kolme piisiä taisi olla. Oliko jopa neljä? Hyviä esityksiä. Tota, on, mä oon mietin, miettinyt, tota, että mitä se tulevaisuudessa kehittyy. Jos ihmiset alkaa niinku vieläkin aktiivisemmiksi, niin sehän alkaa menemään siihen, että siellä esitellään oikeasti niitä piisan niinku suurimman osan ajasta, mutta sehän on ihan hyvä juttu. Ne piisan sanat, joita kuitenkin talteen, niin joku kaunis päivänä varmasti nidotaan mustalla valkoiselle ja, ja ehkä johonkin nippunkin vielä, että vaasassa tuotetaan, Kyllä. tuotetaan omia lauluja, joita voi sitten harrastaa. Monissa illanistojaisissa enemmänkin, että se on ihan hyvä. Tämä on kymmenen vuoden päästä, vedetään Botnian äänen Se on tuhat, <laughs> tuhat, ja siis tässä on, että tästä voidaan oikeasti saada juuri tavallisia sitse lauluja. meille tulevaisuudessa, että kenties muutaman vuoden päästä sitselä on aivan toisilaisia piisejä kuin mitä nyt lauletaan. Ja se olisi ihan hienoa, että laulukenret niin... Muuttuu tässä ajan saatossa, mutta tietenkin siellä säilyy niitä perinteisiäkin lauluja sitten. Jees, ja laulusta puhe ollen, niin jotain mitä me kaikki halutaan olla nuoria ikuisesti. No niin, siinä tuli Alpha Forever Young. Ja seuraavaksi voitaisiin puhua vähän Tutin seuraavista tapahtumista, vapputapahtumista. Ja meillähän on seuraava suuri päivä ensi viikon tiistaina, jolloin rupparit järjestää epäeroottisen aamuprunssin. Ja sitten tutilla on aika huikeet fetissisitsit siinä illalla sekä sitten koko ilta huipentuu tietenkin erottisiin iltamiin. Joo, eroottiset iltamiset niin tota, on, on paljon puhetta ja on epäilyjä, että kuinka erottiset, ne voikaan olla ja näin, mutta sehän nyt on ihan niinku No, kyllä jokainen vähän niinku esiintyy siellä niinku aika paljon rennommin itsenään että tota, kuitenkin vapunaikaa eletään ja moni moni tota noin, niin monet ulkona ja tulee vähän ryyppiputkia kä semmosia niin tota, se on niinku ehdoton kärki ollut tai kohokohta tämmönen niin kuin monille ollut kyllä Vapussa vuosien ajanhan niin tota, Erottis-iltamat ollut ihan niin jättisuosittu, ja Vaasan ö, Vapuna ja vu, isompia bileitä. Ja tänä vuonna niin erotti iltamiin viettää, viettää 20-vuotis syntymäpäivää, ja sen mukaan sinne on aika, aika huikea artisti niin kautta koottu. Että siellä on tosiaan siellä on Live Cover-bändi Titch Rifle ja Ilmeisesti soittelee jonkin verran vähän ulkomaalaisia cover, cover ja sitten tota noin, niin, pitäisi olla jonkin verran vähän rinkkityttöisiä siellä lauteilla, että voi käydä hakemaan jonkun tietyn firman juuri omia juotavia ja mahdollisuus löytyy, koska monella on niin paljon sanottavaa ja annettavaa maailmalle. Ja sitten totta kai tänä vuonna, sinne on tulos aikamoiset show-alan ammattilaiset. Eli hanksit ja babesit. Eli Skandinaavian hanks ja Skandinaavian babes. Saa nähdä, mitä sieltä tulee. En tiedä itse, että mikä on ohjelma, mutta... No, ei ne varmaan turhaa niittänyt nimeä maailmalla jo tähän asti, että... Kyllä siinä on varmaan jotain kateltavaa. Joo, ja oma lisämausteensa Heittää tietysti, mitä itse odotan, ehkä vielä kiinnokkaampana, niin... Vaasan oman pojan, DJ Casey! Heittää myös settiä ilan aikana. Siinä vaiheessa, kun ei ole muita esiintyjä, niin keissi kyllä pitää huolea, että siellä on, siellä on musat, musat digissä ja parhaat biisit. Että se justiin mulla ylpeili tossa, että kun on päivittänyt vähän tuota omaa kalustoa, niin nyt Joo, se esittekä... oli tossa, tota, se oli tuttihuoneella tuossa, joku, oliko viime viikolla, siinä oli uutta läppäriä, läppäriä hankittu, niin on varmasti laitteisto, laitteisto erotti sitä vaatimassa digissä. Eiköhän, eiköhän. Sitten näistä, tosiaan näistä sitseistä vielä voi vaihtaa pari sanaa, että nehän ne liput myytiin tuossa loppuun, oliko se ne tiistaina, tiistaina joo ja tota... 17 minuuttia. Joo. Tainettiin niin kellottaa. niin nopeasti, kun pystyttiin kirjoittamaan henkilöiden nimet ja juoma toiveet alas. Joo ja itseasiassa niin jonossa niin. Puolet jo ilman vielä, että Kyllä. siellä kun sai ostaa kaksi lippua kerran, niin paha sanoi, että kuinka monta osallistua vielä olisi tullut, mutta no haluttua kamaa. kamaaja. Mutta siitä mä oon ihan itse iloinen, että mä tulin siihen lipunmyyntiin niin järjestämään sitä puoli tuntia aiemmin ja siinä oli siinä vaiheessa niin ehkä kymmenisen ihmistä. Että ei ole olemassa tämmöistä kulttuuria, että sun tarvii mennä sinne aamu kuudelta, että sä saat sen lipun, että se jono siinä muodostui viisi minuuttinen lipun alkua ja lipunmyyni alkua ja Ö, ihan tosiaan hyvä, että ei ole tämmöistä jäätävää jonotusta niitä varten, vaikka sitten onkin haluttua kamaa. Rubbarit, Maasan feministien äänen kannattaja. Tervetuloa takaisin, Radio Vapinan kuuntelijat. Ja <köhö> siirrytään meidän vihernurkaukseen. Köntsien oma vihernurkaus. Tämän viikon jaksossa meillä on, meillä on vapunajan luontoääniä ja tunnelma. Tällä hetkellä studiossa on melkoisen korkealla. Mä, mä oon, oon uskomattomalla tavalla saanut, saanut tallennettua hyvin harvinaislaatuisen äänen. Toki tää ääni vapun aikana yleistyy, mutta... mutta tämä, tosiaan tätä varten lähdin ihan tuonne Ruotsiin. Ruotsiin viime kuun, lopussa, viime kuun lopussa metsästämään tätä ääntä. Ja se oli ooren rinteillä. Kuultiin, kuultiin hyvin harvinaislaatuisen eläimen... Eläimen äänähdys ja tämä on tosiaan Tunturisopulin aivastus. Tunturisopulista vähän, vähän faktoja, kaikki kuitenkin kiinnostaa. Kiinnostaa tietää niin niin. Eli Tunturisopulehan elää elä, elä, elä, laumaeläimen tavoin, eli tämmöisissä 6, 8, 12 tai 24 yksilön pesueissa. Keneestä riippuen tämä yksi yksilö painaa joko 330 grammaa. On myös puolen kilon yksilöitä ja hyvin harvinaislaatuinen, tuhannen gramma yksilö. Ee, tunturisopuli tunnetaan massavailuksistaan, eli Vaasan keskustassakin. Näitä on nähty. Turhaan lähdin sinne Ruotsiin, koska Vaasan keskustassakin on. Eli se on tällainen massavailus. Koko Pesue valtaa sieltä suuremmasta yhdyskunnasta sinne uuteen kotiin ja uuden kodin tämmöinen sopiva. Elinolosuhteet on siinä 3-8 celsiusasteen ja Mennään sen ohjustuksen jälkeen sitten siihen itse talenteeseen. Näin sitä teille Tunturissopulin naivastuksen. Aika tuttu ääni jotenkin, että toi on. Voi olla harvinainen näky ja ilmiö, mutta jotenkin tuo ääni on. Se on tuttu. Se, se on, tuttu. Se on Tule hyvin heti, tuttu. Tulee heti semmoinen fiilis. fiilis sisälle. Että... Taka hyvääni, hyvääni. Niin. Tule rauhallinen filmi, rauhallinen, rauhallinen niin. Mennäänkö me? Mennään. Näillä raukeissa tunnelmissa nyt seuraava piisi. Joo. Vähän Kalifornia. Yes. Tota noin, niin... oli jo aiemmin puhetta näistä mennessä tapahtumista ja tosia vapina julkkaritoihtossa toissa päivänä ja Eikö? Ku... Joo. joo. Alkaa mennä päivät, jos sekaisin. Ihan ymmärrettävää. Niin. Tämä WAP jo kaksi päivää. Joo, niin siellä tuota, no, niin rupparit, ja, rupparit jakoi tämmöistä vapun tehtävälistaa. Ja, ö, siellä, on, siellä, on siis, siellä on siis tehtäviä, joihin voi rastia, kun on ne tehnyt. Ja mä olen nyt välttämättä näitä saanut siellä ja kaikkein välttämättä ollut siellä jostain syystä, mutta mä siitä nyt niin kuin luen näitä, niistä, voitte, voitte lähteä kuitenkin toteuttamaan näitä. Että... Myös kuulijakin on kartalla ja jos näin tulee kova suosio, niin ehkä me saadaan näihin nettiäkin, mutta anyhow asiaa. Eli mä luen nämä kohdat tästä läpi. Kättele vauvaa. Sitten ota poterossa kuva ja lisää se sosiaalisen median hashtag, hashtagillä potero. Käy Tritoniassa Kaljalla. Käy ostamassa Ahmetien K-kaupasta ja siitä saa plussaa, jos se kauppias jolta ostat, on Simo. Simohan siis. On kyllä, kyllä sen tietää, jos siellä on joskus. Simo on persona. On. tarjoa rupparille kalja. Aika monet pääsivät toteuttamaan tämän jo toissapäivänä, mutta vielä on aikaa. Ö, yritän edes hankkia vapinaasi jonkun tekijän nimmari. No Tämä on ainakin tehnyt, että kansiosaan on uuden värityksen. Hävitä jotain. Tänkin olen tehnyt. Mä en kyllä muista enää, mitä mä vielä hukkasin, mutta kyllä, se... kyllä No joo. Käy jollain luennolla, joka ei koske sinua lainkaan. Mä toivon, että tämän aika moni toteuttamaan, että onko teillä antaa jotain vinkkejä jostain? No mä ite pongasin eilen Islannin luennon, mutta en kyllä sitten kovasti yrityksestä huolimatta, niin en saanut yhteen rahdattua sinne. Mutta olisi kyllä mielenkiintoinen, vaikka ei nyt tätä ihan omaa opintoalaa koskekaan. Joo, että te olette niin tota, onko teillä sit jotain kur öö, luentoa tässä? No totta, mä näkisin, että vielä parempi olisi kun mennään johonkin harkkaan. Ja huomenna aamulla kahdeksalta ottaa paikkansa sähkömagneettisen kenttäteorian viimeiset, kurssin viimeiset harkat, että tulee sinne reteesti merkkaa kolme tehtävää tehdyksiä. Ja, ja odottaa, tota, mitä siellä on, on leitorilla sanottavaa, kun menee taululle kertomaan vaikka sähkömagneettisten aaltojen heijastumista ja läpäsykertointen syvintä olemusta. Niin katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Joo, siinä siis pieni vinkki että käykää tsekkaa. Mulla olisi maanantaille kans, jos maanantaina kiinnostaa 12, niin teknisen piirtämisen luento. Hyvin mielenkiintoista asia. Joo, mä oon kuullut tosta kurssista, siellä muun mm. muassa oli tehtävä, että opetellaan piirtämään tai kirjoittamaan... Harjoitellaan kirjainten tekemistä, miten, piirtämistä. Miten se A piirretään? No siinähän on ne kolme viivaa. Ensiksi se piirretään mm -hmm. se vasemmanpuoleinen pitkä viiva, sen jälkeen ja sitten vedetään se vaakaviiva siihen väliin. Ja näin muodostuu kirjan A. Sarjassa on me kuka näitä kursseja keksi? Joo, et mä en tiedä mistä tämä idea on tullut, mutta sen mä tiedän, että tutti oli tässä ekskulla keväällä tuossa Tampereella. Ja siinä sitten jälkimmäisenä päivänä niin aika rehevän oloisena joukkona, niin yksitä sitten keksi, että voisi käydä tuossa kattelemassa yhden harkantosta noin, Eräs nimeltä että Jaakko meni sinne tota, johonkin johonki piiri, piirianalyysin laskentaharkkaan. Ja se oli sinne merkinnyt, että tehty, tehty tehtävät 1, 2, 3, ja 4 ja 6. Ja, 6. ja 6 oli puolet. Kuutosesta puolet <lesiurin> joo. Pettymykseksen ei päässyt ei päässy taululle. Joo. Mutta <l 21> tämä <l 21> nyt vähän lähti tuosta, että mä nyt luen vielä eteenpäin kautta, koska taas keskeytyy näitä tehtävälistaa. Säilytä banaania haalareja sit askussa vähintään 24 tuntia putkeen. Mm, tässä ei nyt enemmän määritelty sitä, mutta mun mielestä olisi varmaan aika kova juttu, että se käyttäisitkin niitä haalareita sinä aikana, että se ei vaan makaa ja himos. Käy Paskalla jossain Doomusportnikolla. Tässä on myös tarkennettu, että siellä lienee myös vessoja, mutta näkään kaikki on jätetty avoimeksi. Kerro ventovieraalle olevasi Turun yliopistolta ja seposta päättämätön tarina yliopiston saniteettitilojen historiasta. Lisää vessahuumoria. Saa äänesi kuulemaan Vappuradiossa. Me muuta mä, saatiin mä, mä merkkaan ton nyt. Sinne ruksit vaan pöytään. Ja tarjoa mäkkärissä ventovieraille naiselle jotain. Ehkä tämänkin on joku jo toteuttanut. Me käytiin itse asiassa eilen mäkkärissä, mutta ei siellä varmaan naisita ollut oli siinä se myyjä. Tarjotaan sille. Mm, esimerkiksi. Ratkaise vähintään viisi päätöksentekoa kolikon heitolle. Tota, mä yllätin tuossa yhden. <hysy> kaverit tekemään tätä jo tuossa vapina julkareiden jälkeen, että ne oli kovaa lähes kotiani. Niin mä sanoin, että kolikolla kautta lähtekö kotia vai Ollikseen jo. Sitten se kolikko olikin olliksen puolella. Näin vapun ensimmäiset tissit viimeistään erottisilla iltamilla. No nyt tuli vähän paineita tuohon Hanksien tai Skandinavien Babeselle itsestään, mutta ehkä siellä sitten osallistuit, odotetaan myös jotain. Ja joo, siinä oli se lista. Paljonhan näitä on, en tiedä. Mutta meillä on nyt saapunut studioon meidän ensimmäinen haastateltava tutor-koordinaattori Jore. Ja seuraava biisin jälkeen niin päästään sitä hiilostamaan sitten taattua vessalukemista. Siinä matoja. Öö, täällä on tullut shotboksiin vähän palautetta jotain pikku rupparilta, että se on kuulemma valhetta näin sensuurin kautta kun mä käyn sanaan, että valhetta, että ei ole tarjottu edes ruppareille tarpeeksi juotavaa, että ai, niin kuin, että vielä voi lisää tyrkyttää. Ja onhan siitä motivaatio vapun ja vapun tehtävälistä. Mä en nyt tiedä, että löytyy Tutin sivulta oliko tästä tehtävällisestä puhetta, ehkäpä, mutta no kai se siellä on. Uskotaan siihen, ehkä, ehkä ei. Käykää katsomassa tutti.fi. Yes. Ja sitten tosiaan aiemmin mainitsi, että radion, radion tonne tänne äänitystiloihin on nyt saapunut paikalle meidän haast haastateltava ja kulle. Kyllä, me ollaan saatu tänne paikalle tämän vuoden Tutor-projektin. Tutor-koordinaattori Johanna Ranta. Pidä jotain... Johan, pidä jotain... Jore Marja Ranta. Jore Marja Ranta. Pidä jotain ääniä siihen mikkiin. Moi. Ää, mikä, mikä sun on tämän aamun fiilis? Oliko eilen julistamassa vappua? No joo. Aamun fiilis oli vähän vappunen. Vappuinen aamun fiilis. Kuulostaa hyvältä. Ää, mennään nyt tähän Tutor-koordinaattorin bestiaatioon. Mikä saisi nyt hakemaan tähän? No, mä jotenkin näen, että niin tuutoreissa on semmoista hyvää hedelmällistä maaperää, että <laughs> saadaan hyvin tätä tota vyyn toimintaa integroitua heitä. Ja, ja joo, ehkä se. Hedelmä, hedelmällistä, hedelmällistä marjaa saadaan syksyllä naukittua, ymmärrän, ymmärrän, kyllä, ymmärrän, kyllä. Miksi tässä uh, keväälläkin? Mitä totta, no lähetään nyt ihan joitain tässä alkuun. Öö, opiskelut. Mitä totta? Joo, maa tosi vuoden hallitut ja Joo, moi. Joo. <köhön> ihan hallari, peson kestävä hallari. Ää, äh. mitä, tota, miltä projekti on tähän mennessä vaikuttanut? Hedelmälliseltä. Hedelmälliseltä, Osa kyllä mitään muita adjektiiveja. <köhön> Hedelmäkorimaiselta. Hedelmän korima, korimaiselta. Kuulostaa Suolaiselta. Ala. Suolaiselta, makealta. Tosiaan projektista sen verran, eli tutorit on valittu maalis, maaliskuun lopulla. Ja huhtikuussa, huhtikuussa pärähti käyntiin. Oliko viime viikolla oli pari päivää koulutusta? Kyllä. Kyllä, ja menikö, jäikö niistä, onko niistä jotakin heittää? No oli. Tosi hedelmälliset koulutukset ja varmaan tästä, kun vapu etenee, niin, niin meno paranee. Meno paranee Meillähän on koulutusviikonloppu sitten vielä vapun päätteeksi, että, että silloin on meno varmasti oikeinkin hedelmällistä. Mulla olisi yksi kysymys, että kuinka paljon sille maksetaan joka kerta, kun sä sanat hedelmällistä sanan? Kysy kullelta. Kyllä Pysypä joku toinen. Totta, totta. Joo, ja sitten oli toi viime, viime koulutuksia pari päivää tosiaan. jos nyt käydään ihan läpi, mitä siellä oli. Eli siellä tuutorit, tulevat tuutorit sai esittelyä, siis ihan näitä käytännön asioita käytiin parina koulutuspäivänä läpi, mitä yliopiston puolelta pitää tietää. Siellä oli muun muassa vyyn. Vyn puolelta edustajistoa. YTHS, oh. flow-kokemuksia. Sanotteko tämän, op, mikä oppilaspastori tai tämä? Oli muuten huikea Se tyyppi. oli ihan huikea. Joo, se oli kyllä, niinku, mo, monella oli vähän semmoinen tirskahteleva ens, ensisuhtautuminen siihen, että tiedettiin, että nyt on tulossa tämä, mutta se oli kyllä niinku erittäin mukava tyyppi. Ja, ö, niinku, niinku, jokainen ainakin nyt ihan varmasti tietää, että ylipäätään semmoinen on olemassa, että siitä on hyvä maku ja jäi Juu, mulle, tuli jäi, mulle jäi kans itellä se YTHS, että, vois, kyllä mä niin kun nään, että mä voisin omassakin elämässäni vähentää tuota alkoholin määrää ja lisätä niitä flow-kokemuksia sillä liikunnalla ja seksillä, mitä se YTHS kannattaa meitä tekemään, kannustaa tekemään. Mielenkiintoista, mielenkiintoinen näkökulma heillä tähän asiaan. Yes, mutta tota noin niin... Jatketaan Jore kanssa kohta ja moita tähän vuoroon tuota niin nyt jotain teikkareiden esittämää. Katsotaan, mitä se on. Meillä on näköjään Tunturisopuloita täällä itse studiossakin. Studiossa vilisee täällä meidän jaloissa. Joo, aivastus ainakin tuli jostain. Mutta tervetuloa takaisin köntsä showhun. Tosiaan studiossa on... Kulle, Otto ja Antonia. Meillä on lisäksi täällä haastateltava, eli tutor-projektin tutor-koordinaattori Jore. Ja palataan, palataan vielä tohon, että mitä, mitä projektissa on ollut. Ollut tosiaan viime viikolla oli pari, pari koulutuspäivää, ja koulutuspäivät huipentui siihen tista illan leipiskautta ja, ja ja Jore... Miten, miten ilta meni? Ilta meni oikein oikein öö, se oli mukavaa yhdessäoloa, tutustuttiin vähän rennommissa merkeissä, verkeissä, verkeissä. ja toi, se oli oikein hyvä vapun aloitus. Tuutorin vapu on aika pitkä. Kyllä, siis tuutorin vappuhan alkoi siitä 15 viime viikon mitä, mitä ilta piti, ilta piti sisällään? Me oli, meillä oli siellä, mentiin aluksi tuohon, onko se Schoola? Kyllä. Joo. Siihen pihalle mentiin ihan leikkimään. Pelattiin... Mitä kaikkea me pelattiin? No, ponileikkiä. Bonileikki. Ponileikkiä pelattiin. Solmua. Solmua sitten oli, että... Tuo minulle. Tuo minulle. Se oli hyvin... Itse, itse en ollut tietenkään en ollut mukana siinä kouluttajat, kouluttajat seurassa vierestä, mutta... Mitäs kaikkea siellä piti tuoda? No siinä oli ainakin jotkut pojat pelaamassa vieressä sählyä siinä pihalla, niin vietiin nytte peliväline ainakin ja sitten oli kouluttajien sukka ja pitin tuutoreen sukat kyllä tuoda siinä yhdessä mm. vaiheessa. Ja... Oliko kaik... myös itse jossain vaiheessa itse kouluttaja piti tuoda? J johon, joo, sekin kyllä piti tuoda. eikö sitten... jossain vaiheessa liimeäkin etsiskelty. Öö, joo, ne tuli aika nopea. Ne tuli hyvin nopeat. Ennätysnopee. Joo, me oltiin siinä noin... Siinä oli nätti päivä silloin, viimein kuin tiistaa. Kuin paisto, oltiin siinä pihalla, leikiskeltiin. Ja sen jälkeen mentiin, tota, mentiin Leivikselle jatkamaan iltaa. Se oli hyvin vapaamuotoinen, ryhmäytymistä. Se oli punktio ja saatiin hyvin toteutettua. Va, mitä oot mieltä? Joo, kyllä. Tuutaritkin tutustui yhteen Irolaiseen jalajuomaan. Oli ja toki saunot, saunoitte, pojat saunoi. Pojat tytöistä ei, vie, ei vielä uskaltautunut, mutta projektin kuluessa. Katsotaan tietää saadaanko sinne sauna vuoroaikaiseksi. Eiköhän me saadaan. Äh, joo, sit voitais äh, kääntää katseet jo tulevaan. Eli oli puhetta, että tuutorin vappu kestää pitkään. Näinhän se on. Äh, Tuutor, koulutusviikonloppu ottaa paikkansa toukokuun alussa vielä, eli oli toinen ja, toinen, kolmas, ja kolmas. toinen ja kolmas päivä, kyllä siis. Suoraan jatkoon Vapulle. papu ei vaan loppu. Vapu ei vaan lopu. Vapu, ei vaan lopu. Äh, siinä, <köh> siinä funktiona, kerropa, kerropa Jore, mikä, mikä koulutusviikon lopun mitä siltä haetaan? No siltä, haetaan yhä sitä tutustumista ja, ja semmoista varmuutta tutorin toimintaan. Lisäksi laitetaan, nyt kun siellä on kaikki tuhannet ensi vuonna täällä aloittavat fuksit kuuntelemassa, niin polkaistaan syksyn tapahtumien suunnittelut käyntiin ja kreataan jotain mahtavaa nettisivuille. Sitten pidetään kivaa. Tutustutaan vähän lisää myyn Elimin. ja no, kaikki kivaa, mutta se on varmasti oikeinkin aurinkoinen ja reipas koulutusviikon loppu, mikä, mikä meitä siellä vapun jälkeen odottaa. Kyllä, eiköhän siitä saada aika antoisa viikonloppu. Jos on tuutoreita kuulolla, niin voitte huokasta helpotuksesta, eli mitään kalvosulkeisia ei ole enää luvassa. Kyllä on ihan huikea, huikea viikonloppu tulossa. Kyllä, ja tota, toihan nyt, mitä joretossa Jore luetteli, niin se on sitä niin sitä faktapuolta, mutta toki siellä on nyt sitä faktapuolta esittelemässä sitten mun näitä ihan vyyn toimijoita, että on vyyn hallituslaisia ja edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sitten myös tutor-kouluttajat, että eiköhän jokainen tiedä, että tutoren koulutusviikonloppu, niin se kuuluu ollakin aika rento tilaisuus ja me pidetään sitä huoli. Sitten voitaisiin jälleen siirtyä Vähän menevämpää meininkiin. Tää ei tuu poistuun päältä koskaan. Seuraa vapunajan varoitukset. Vapunajan varoitukset ovat voimassa koko vappuviikon ajan. Hovioikeuden rannassa luvassa 1,3 promillea. Tutin fetissisitseellä 2,3 promillea. Vapunajan tuulivaroitus, puolellaan oleva jallopollu, saattaa kaatua. Odotettavissa huomiseen iltaan kello 24 mennessä pitoinen matalapaine liikkuu pohjoisesta Palosaaren ja Vöyrin kaupungin kautta kohti keskusta. Etelälahden suunnalta voimistuu jaloviinainen korkeapaine, korkea joka entelee lauantaipäivään kello 12 mennessä koleaa ja kohmeista ilmanalaa. Alkuviikolla Skandien yli Suomeen iskeytyy verkinen sadekuuro. Pahimmat sateet sijoittuvat maan länsirannikolle. Umalapitoinen matalapaine liikkuu pohjoisesta Palosaaren ja Vöyrin kaupungin kautta kohti keskusta. Hietalahden suunnalta voimistuu jaloviinainen korkeapaide, joka enteilee lauantaipäivään kello 12 mennessä koleaa ja kohmeista ilmanalaa. Alkuviikolla Skandien Suomeen iskeytyy verkinen sadekuuro. Pahimmat sateet sijoittuvat maamme Ensi viikon loppuun mennessä laitteistomme on arponut ajoittaista aurinkopaistetta puolipilvisessä sadesäässä, Kurapuut on parempi kaivaa esiin viimeistään tekkarikasteen aamuna. Jees, siinä oli pikkuveli jonkun toisen esittämänä. Shoutboxi ollaan tässä seurattu ja siellä on tullut myös toiveita On tullut mm. RVBKta. Sitä itse en äkki sitä löytänyt kyllä täältä. että ne vielä uudestaan, mutta voi olla, että ei ole saatavilla. Ö, sitten tää... Soittaisitteko eron biisin nimeltä Ameno? No, ero. Mikä, mikä on ero? Onko artisti siis ero? No, ehkä se löytyy jostain sekin, jos on tiedossa, mutta äkkiä sitä en myöskään sitä löytänyt, että koitaa kuitenkin jatkossa vähän paremmin toteuttaa näitä. Että saan, saan niitä viisi toivota laittaa, kyllä, ilman muuta. Voidaan ainakin tämä YX Pik Pikkurusge. Toive ehkä toteuttaa, eli hän on toivonut, olisi toiveessa, jos soittaisit vähän Black Sabbathia tai jotakin muuta. Tähän, tähän jälkimmäiseen voidaan varmasti vastata jollakin mittakaavalla. Jotakin muuta saadaan todennäköisesti kuuluviin. Joo, koetaan vähintään jotakin muuta vielä. Hei, meillä on, meillä on vielä täällä studiosta tuota, tutor Jore. Ja ennen kuin pääset tästä pälkähästä, niin me vielä hetken piinataan sinua. Joo. Miten tota no, otetaan vaikka Tutor-projektin Missä Jore voi nähdä nyt Papun aikana vielä? Sitseillä bileissä. No huomenhan me ollaan mölkkäämässä Köntsä-tiimillä. Kyllä, Tutor-kouluttajista ja, ja pääköntsä on siellä kyllä. heittämässä kapuloita. Rappaisiin. Ei. Sitten, no totta kai lyy mahtava uusi, uusi tapahtuma. Sitten lauantaina ei ole pääpäivä, mutta sitten sunnuntaista lähtee on totta kai aina niin rakkaat hallareiden junttisit, osakunta, tutin sit, sit, ja sit hän onkin jo pääpäivä taas. Kyllä on no varmaan erottiset siitä välistä, mutta ei se mitään. Papollahan hmm. jokainen päivä on pääpäivä. Siltä se on ainakin... Vaikuttanut jo tähän mennessä. Olisiko sillä kulle jotain ruotsinnosta? Joo, kyllähän sen voi. Ihan suora käännös. Hashtag huvudstak. Joo, että jos olette Vaasan vapurianossa, niin tota, aiempina vuosina on ollut sellaista hashtagia, kun vapu ei lopu muun muassa. Mutta me kehotetaan teitä nyt käyttämään hashtagia pääpäivä. Tai tämä ruotsin käännös, mä, mä en kykene siihen. Mutta... Huvudstak. Joo, sit voidaan hmm. vielä ehkä kolmas heittää, eli hashtag Vapu alkoi jo. Joo, se on, se on kas. sitä on käytetty jo jonkin verran, että olkaa hyvä. Sitten hän on aivan mahtava Instagram-kisa, johon Antonkin otti ansiokkaasti osaa tänä aamuna. Eli hashtag vapu Jos kuvan kiteyttäisiin yhteen sanaan, niin olisiko se sana turvonnut? Hampurilaissilmät. <laughs> se oli YR. aika, aika mehevä. Mä otin sen kaverille tuossa Whatsappissa, mm. kun se oli laittanut itse jonkun selfien aamulta. Oli, oli peilissä sen verran väsynyt otus, että piti ikuistaa se. Mut tota, se, se ei ole vielä kisassa oikeastaan mukana, mutta varmaan kandidaatti on. Et mä en ole itse Instagramissa, niin mä en pysty lisäämään sinne. mutta mut. keksis mä jotain ja kehtaaks mä. No, kysytään huomenna Ilalla uudestaan, tota, niin köhänsä kehtaa laittaa sen sinne. Tänä ilta riittää. Tähän ilta riittää. Joo, totta. Oisko Jorella heittää tähän loppuun vielä. Alustu lähettää. Terveisiä! No tuolle Krekkilän Antille, jotta poika saunoo. Sinne lähti Krekkilän pojalle terveisiä. Joo, Laasan punaisin poika. Ainakin eilen oli. Valepan värihän on tunnetusti punainen. Siis mä katsoin, että edes Krekkelän haalarit ei ollut punaisemmat kuin sen kasvot. Siinä aletaan olla jo vähän siellä tummemmassa päässä. Mutta joo, mä otan vielä yhden shoutbox tähän, että on kysytty, että onko Jore Kiikasta kotoisin. No Jore äsken vähän vihjasi ehkä, mitä, mitä väriä se edustaa, mutta kerro meille, mistä olet kotoisin. En suinkaan ole Kiikasta kotoisin, siellä olen kyllä asunut. Mutta jotta... Tai miksi mä sanon koko ajan, mutta jotta. Vammalasta. Vammalasta. Valepa. On Valepa. Jees, joo. Sitten vielä toinen viestitulun nimimerkitä Campus Porvari. Soittakaa piirteempää musaa. Mennään siihen. Aika, aika heittämällä. Jees, eli nyt te on studio on saapunut. Seuraavat haastateltavat ja Jore on siirtynyt sivun ainakin toistaiseksi tästä piinaajan penkistä tai piinan penkistä, en tiedä kumpi, mutta Otto, sulla on jotain asiaa meidän vieraille. Kyllähän mä voisin vähän kysellä. Meillä on saapunut kaksi Amazing-tutoria tänne. Haluaisitteko te vaikka esitellä ihan aluksi ittenne? Okei, okay, moikka vaan. Mä oon siis Minni. Kurme Espoosta kotisin, kauppisfuksi. Moikka! vaan Charlotte Charlotta Aleen ja olen myös Espoosta kotosin ja opiskelen myös kauppatieteitä. Hyvä, eli ollaan saatu Espoosta pari kauppisfuksia, nykyisiä vaasalaisia tietenkin Minni ja Charlotta. Te vois eikä vastata tähän niinku mitä me teekarit yleensä tykätään aina kysyä. Et voisitte sanoa, että mikä on teidän totemi No mun on Villi Hevonen. Mun toteemieläin on kossu. Ja se on ihan sen takia, että meillä oli tätä pienenä meillä oli lemmikki koira ja sen nimi oli kossu asenta. Tuli jo se, että te opiskelette kauppatieteitä. Miten teillä on opinnut tähän, tähän mennessä suin? Arvo sana ei tarvitse kertoa, mutta ihan lipäätään fiilikset opiskelusta. Ihan hyvin on opiskellut Suina. On kertonut aika paljon pisteitä, ja ihan hyvin arvosan oikein on tullut. No joo, opiskelut kyllä rullaa sillä omal omalla painollaan oikeastaan. Ehkä vähän juhlimispainotteiseksi on mennyt tämä vuosi, mutta ei se mitään. Kyllä niitä noppiakin on tullut. Ei tuo ainakaan Kela-karhukirjeitä lähettelee. Ei pitäisi tulla. Ei. Hyvä. Miksi hoitte tutoriksi? Tuota... Mä haen ihan siinä perusteella, että mulla oli itsellä niin mahtava tuo fuksisyksy. Ja oikeastaan kokonaan tämä fuksivuosi on ollut ihan älyttömän upea. Ja mä halusin varmistaa, että noin seuraavat fuksit sitten saa ihan samanlaisen tai ainakin vielä mahtavamman syksyn ja kevään. Niin tätä tota, haluan olla kokemassa ja niinku järkkäämässä sitä projektia niillekin. Joo, mulla on vähän samat pointit mitä Minnillä ja sit halusin olla mukana itsekin Vyn toiminnassa. Hienoa. Se onkin siinä meidän projektin tavoitteena, että saataisiin uudet fuksit integroituu Vaasan ylioppilaskunnan toimintaa sekä sitten tietenkin jokaisen ainejärjestön ja jokaisen osakunnan toimintaa mukaan. Pistetäänkö me jotain biisiä soimaan tähän väliin? Joo. Tuolla on taas Shoutbox käynyt kuumana ja Amenosta paljon kyselyitä. Mä en ole kyllä löytänyt vielä amenoa täältä meidän soittolistalta, että kauttaan mitä voidaan tehdä asialle. Ehkä toi Kulle laulaa sen teille, kun kaunisti vielä pyydät. No en, en lupaa sitäkään kyllä, mutta... toiseksi on kysytty, että onko Otto ja Antto tänään Vaasan yössä. Öö, no tänäänhan on Popo-talentti, niin kyllä me ollaan sinne menossa. Vai onko Niin, tästä ehkä pitää heittää kolikko. <tos> Joo, katsotaan kolikolla, että mihin suunnataan tästä sitten, kun meidät häidetään studiosta. Eipä siellä vissi muuta ollut, että mulle tuli terveisiä ja mä lähetän nyt terveisiä samaan suuntaan tämän biisin kerran sitten. Jes, tervetuloa takaisin studioon. Täällä on Könsche Show meneillään ja täällä on nyt haastateltava tosiaan Minni ja Charlotte, Charlotte Ja tota, Otto, sulla jatkuu kysymykset heidän kohdallaan. Joo, mun kysymyssarja alkaa olla jo ihan hyvässä vaiheessa. Vapu alkoi jo. Mitkä on teidän fiilikset nyt, kun vappu alkoi. Hyvät fiilikset on että ensimmäiset leimat on jo kerätty passiin ja innolla otan loppuviikonkin tapahtumia ne sun sitsejä varsinkin ja ensi viikolla tutin sitsejä. Joo, no pikkasen taas pelon sekaisen jännällä venailen koko vappua, mutta kyllä me ollaan ihan ahkeraista lotankaa käyty noin ekat tapahtumat, että leimat on siellä saatu. Putkinto varmaan on ainakin hakusessa, mutta onko jopa masteri? No sen näkee sitten, vähän vaikea sanoa vielä. Että... Niin, taitaa olla muutama sitsilippua vailla kyllä se. Joo, ei muuta kuin äkkiä Facebookia kalastelee vaan siihen lippuja. Joo, tosiaan ei, tässä aiemmin lähetys jo vinkkasi, että eilen oli ESN-sitsit, ja sehän on osa vappaputkintoa, ja siellä siis on saanut jatkobileistä ö, leiman. Eli jos on Fonassa ollut siellä häräilemässä, niin tota, on sanun leiman, että mä nyt sitten vissiin lupaan, että voitte mennä karhoamaan niitä näitä ESN tyypeiltä että mulla sen siellä eräs kaveri ystävällisesti kirjoitteli siihen mun passiin kanssa. Sitten onko vielä kysymyksiä? Joo. Voisitte vähän kertoa, että miten Tutor-projekti on nyt näkynyt teidän, teidän nyt näissä Muutamissa koulutuspäivissä, mitä olette kahlannut läpi. No joo, meillä on tähän mennessä ollut parit koulutukset, koulutuspäivät itse asiassa. Että, että tota ihan kunnon sellaiset tietopaketit on tullut ja siellä ollaan istuttu luennoilla ihan koko päivät. ja On meistä ollut vähän vapaa-aamuutisempaa tutustumistakin. Ollaan leipikseen kokoonuttu tuttuutariporukalle ja oli kyllä tosi hauskaa siellä. Se on ilo kuulla. Se on aina paljon, paljon asiaa, mitä uudelle tuutorille tulee ja mitä pitäisi hallita sitten tietenkin, kun fuksit tulee. Mutta siihen on hyvä aina ottaa vähän vastapainoksi, vähän rennoppaa otetta tietenkin. Ees. Joo, se oli hyvä se, oli hyvä se leipiskeissi. Että kyllähän niin tuutoreiden kuuluu tuntee kanssa ja siellä varmasti pääs tutustumaan uusiin tyyppejä aika hyvin, Aika moni tai niin se, että kun kaikki täällä nyt on aloittanut opintonsa täällä vaasa yliopisto ketä nyt joukossa on, niin tota heitä vastas on ollut se tuutori. Ja on varmaan aika käynyt nopeasti selväksi, että tuutoreilla on kyllä ihan hitokseen hyvä yhteisenkin. Ja sitähän, sitähän tässä nyt ollaan voitelemassa, että muun muassa vapuna aikana niin näkyy jo nyt tuttuja naamuja paljon. Ja kautta, miten vielä tästä projekti etenee. Kyllä, koko vapuna ja. Tässä koitetaan saada ryhmähenkeä syttymään vielä siihen suurimpaan liekkiin ja sitten totta kai jatketaan koulutusviikonlopulla, jolloin sitten tapahtuu se lopullinen hitsautuminen. Jeps. Mutta sitten on tullut viisi toive, että nyt kun on tutor projekti kovas puheessa täällä radiossa, niin tota kikkaa toivottiin. Ja no, kikkaa kyllä löytyy, mutta aika vähän että muun muassa. Pääbiisiä ei löydy, mitä, mitä varmasti tämä kyseinen toivoa toivoi, mutta täällä on joku biisi kautta mitä tästä tulee. Mä en itse tunne tätä. Mm. Joo, se oli, se oli aika paskabiisi, biisi, niin tota, piti, piti sanoa sille kesken, kesken leike, että tota, nyt riittää. Mut hei, meillä on vielä pari kysymystä tota, tutoreille. Joo! Vappu tulee, vappu on, vappu menee. Sen jälkeen tulee koulutusviikonloppu. Haluttaisiin kysyä, että mitä odotatte koulutusviikonlopulta ja millä fiiliksellä sinne? Siitähän se vappu vaan jatkuu. No ei. Kyllä totta kai siis vielä, että toi niin tietopaketti niin tota iskustuisi päähän vielä paremmin. Mutta totta kai myös sitä, niin kuin, että hauskanpitoa. Samanlaista menoa kuin tota Tuutar illanviedossa ollisi tiistaina. Joo, ja kanssamme, leiviksellä viime illalla vietossa? Kovat odotukset. Kovat odotukset, mutta eiköhän mene pystytä ylittämään. Kiitokset, Minni ja, ja kiitos. Kiitos. Oli Älkää karatko mihinkään. Mulla on vielä yksi kysymys. on vaatinut tuolla chatboksissa kysymyksensä vastausta. Kysymys kuuluu näin. Tuleeko tytöt le Tuleeko tytöt pelaamaan lauantaina Fisteriä studioon Eli Tämä oli siis kutsu, ja tervetuloa uudestaan studio lauantaina. Ja vinkattu vielä, että Jallua on ehkä teillekin, että juomapuolesta ei pitäisi olla kiinni. Miten on? Kyllähän tää studios ihan hauskaa ja on. Totta kai me tullaan kerran Jalluakin. No niin, hyvä. jalla sai vastauksensa. Sitten teidän piina loppuu siihen. Lisää kysymyksiä tullut Shoutboxiin. Tuli Vappumasterissa tosiaan puhetta, kyllä. Ja onko studiossa nyt joku, joka on kyseisen tutkinnon saanut suorituksessa menneinä vuosina? No, no kyllähän meillä on. Joo, että Vappumasterihan nyt, se oli vissi viime vuonna ensimmäisen kerran oikeastaan vyyni, niin kun brändäs tämmöisen, että tehdään nyt Vappumasteri. Eli siinä on homman nimi, että jos kiertää jokaisen vappuputkintoa kuulu kuuluvan tapahtuman, tai koke ja näkee ja tuntee, niin tota Elikkä saa sen leima passiin jokaisesta tapahtumasta, niin tota, saa vappumasterin arvonimen ja siihen kuuluvat palkinnot. Ja joo, kyllä. Viime vuonna sen vappumasteri suoritti tota, ö, viisi teekkarja. Ne oli fukseja ja sitten oli yksi yks humanisti, kieltä lukija. ja silloin oli kolmatta vuotta täällä ja... Kuusi siis sen suoritti viime vuonna. katsotaan, mitä tänä vuonna käy, mutta studiossa olevista niin tää nyt tässä äänessä oleva niin teki semmoisen moisen, että se on sitten yksi näistä arvonimistä, mitä tähän muuten on kiertynyt. että... yksi kautta kolme. Joo, että mä, mä oon kyllä enemmän ylpeä toisesta vyyn myöntämästä arvonimestä. Herkkutohtori oli herkku viime syksynä ja oli vissi älkää, kun piti sielläkin tehdä kaikki. Mä voisin... Jatkaa Southboxin vastailua. Mä haluaisin katkaista tämmöiset huhut. Täällä on joku huudelu, että Kulla ja Otto olisi pussallu fonassa. Tää on aivan jonkun omaa fantasiaa, mutta tietenkin jos meille maksetaan, niin tälle kyseiselle henkilölle, jos tämmönen fetissi löytyy, niin ei muuta kuin privaa Yes. Mutta me päästetään tästä tuutorit jatkamaan matkaa, ehkä seuraavaan vappuputken tapahtumaan ja siirrytään musiikin aloille. Kiva kokki, tässä terve. Minäkin kuuntelen Radio Vapinaa. Tervetuloa takaisin Könchä-showhun. Kullakin on tänne nyt palannut. Siinä oli tosiaan meidän... Muutama tuutorin haastattelu. Tuota, tuota. palata taas tähän, tähän vapun ajan luontoääniin. Eli palau, paluu viher nurkkaukseen. Ja voin kertoa taas huikeita ääninäytteitä. On, ollaan saatu tallennettua. Seuraava, seuraava otus on piikkisian poskiontelon tuleduksesta. Ääninäytettä. Tämän Tämä metkan, metkan oli voi kuulla yöaikaan yö lähinnä ja ääni ei todellakaan ole mikään miellyttävä. Ää, piikkisika käyttää tätä tehokkaasti keinonaan. Kyllä tehokkaasti, tehokkaasti siitä lähellä olevat, lähellä olevat karttaa, jos, jos oikein paha poskiontelon tulehdus, tulehdus iskee. Ja mikä, mikä pahinta tässä on ehkä, että tämä piikkisika ei itse todellakaan tiedosta tätä ääntä, ja tälle on, tälle on annettu latinankielinen nimi, Korsamus hajomus ja pistetään sen pitemmittä puheitta ääninäytettä tästä. <tuh> Kyllä, siinä saatiin ääni näitä piikkiä poskionteloon tuleduksesta tallenne, tallenne, tallenne taisi olla viime vapulta viime vapulta ja, ja, ja ei täi vaan uusi joka on kyseessä ollut otto Hyvin <kutti> Mut, mahdollista hyvin mahdollista hyvin mahdollista mutta siihen siihen päättyy nyt meidän meidän tota, vihernurkkaus tältä erää katsotaan katsotaan vapuna ja luontoääniä vielä varmasti saadaan materiaali ensi vuoden radioon tässä tulevilta päiviltä ja mennäänkö me johonkin kipaleeseen nyt. Joo, siirrytään seuraaviin ääniin. On meillä hauska tykki, tuo tytti tykki on. Kun tykki menee keravalle, on näky komea. Hei, näin heilu kykä ja kykä heilu näin. Kas näin heilu kykä ja kykä heilu näin. Kiitos, siinä oli Kullen, Texarian piisi, tämä titykki, hienosti vedit sen. Joo, sitten tosiaan sitä oli shoutboxissa toivottu, joku nimensä muuttanut tauno, <tuh> mutta äh, siellä oli myös keskustelua, että jollain ei kuulu radio, no mä en yllättäen voi antaa tätä radion kautta sitten ohjelta, miten saat sen kuulumaa. mutta ihan oikein vinkattu, että adblockeri ainakin vissin estää tämän äh, toiminnallisuuden ja, Mulla jollakin selaimen itse, kun kuuntelemassa, niin kehotti päivittämään Adobe Flashin ja selaimen uusimpaan versioon. eli se on myös mahdollista, että joku voi sen siellä vinkata, että katso, että selain ja Adobe Flash on päivitettynä, ja joku aivastus tuli sieltä. Biisi toivota myös tullut, JVG-biisi, valitettavasti räppäri, et saa nyt ääntäsi kuulumaan sitä kautta, koska ei ole saatavilla, ja myöskin... Meidän ohjelmaaika niin yllättävän nopeasti on kyllä niin loppumaan päin, että ei me nyt tästä minuutin päästä lähdetä, mutta se mitä tässä nyt on jäljellä, niin siihen, sen puitteissa ei kyllä saada välttämättä hirveän monta toivet enää toteutumaan, että tässä on sitten seuraavaksi tulossa Stig ja Möde, ja niille voi laittaa omat toiveensa tottakaa, että eiköhän ne tänne tule improvisoimaan ja riitelemään ihan tolleen noin vaan, että siellä varmasti viisi on tilaa. Juu. Meikäläinen on nyt kuullut tämmöisen, ei ole oma kehittelemä, vappuhaaste ihan jokaiselle oman vapun sankarille. Meillä oli täällä, tää on kehitetty sillä että tähän voi osallistua ihan kuka tahansa. Olet sitten kylteri tai humanisti tai hallari, tietenkin teekarihan tämän mieluiten tämän haasteen vastaan ottaa. Mutta tarkoitus olisi kerätä tämmönen kompo, tämmöisiä nais- tai miesseikkailuita, ihan miten itse itse lystää kukin, niin kerätä tällä vappuviikolla. Mutta asia ei ole niin helpolta, ku, niin miltä se kuulostaakaan, että vain maattaisiin jokaisesta tiedekunnasta tulevan vastaan kanssa, vaan tähän täytyy yhdistää myös sillä että jokainen näistä henkilöistä, niin hiusten väri täytyy olla eri, eli punapää, blondi, brunette, mustahiuksinen. Käy myös erilaiset vappuvärit, kuten sininen tai vihreä. Mutta tarkoitus olisi siis kerätä oman tiedekunnan ulkopuolelta naisia tai miehiä, ja että nämä olisivat sitten erivärisillä hiuksilla varustettuja. Tietenkään tämä ei ole ihan helppoa, että vain käydään pikkasen pepule taputtamassa siellä ponan tanssilattialla, vaan jotain limakalvokontaktia saisi olla. Joten tässä on vielä vappu hyvin vasta alkanut, niin tämä on Erittäin suositeltavaa, että tämmöistä lähdetään kokeilemaan ja muistakaa käyttää suojausta. Joo, pitää olla tavoitteita ja varmasti tavoitteet onnistumisen helpommin, kun sanoit, että mä olen tekemässä tämmöistä tehtävää. Mm -hmm. niin. Alkuhan tämä on helppo. Otetaan mm. esi... Ei oteta teekö. Tämä on humanisti. Humanisti lähtee radalle. Siellä on blonditeekkari. Se on tässä vaiheessa vielä helppo. Mutta kun viikonloppu tulee, niin. Sulla on ne blondit jo mennyt. Blondi on vedetty yli. Kyllä, pitää vaihtaa tiedekuntaa ja pitää vaihtaa myös himsten väriä tässä vaiheessa. Kyllä Joo, että punapäät etenkin on vähän harvinaisempi, niin kannattaa... näistä miesten puolella. Joo, että tota, niin kannattaa korvamerkata nyt mistä löytyy ja laskea sen varaan sitten, että sen sitten poimii sinne omaa tehtävälistansa, että siitä kohdalta voi sitten jää sen varan roikkumaan. Miten olis, jos joku suorittaa tän, niin tota, Teekkarikasteessa ensi viikon torstaina kello 10 kaupungin talon edustalla, suihkulähteellä, niin siinähän, no jos teekkarikasteesta lyhyesti, niin siinähän nyt ekan vuoden, ekan vuoden tekniikan fuksit ansaitsee tämän lakin, tai saavat oman lakkinsaan, niin tähän tilaisuuteen voi tulla tälle kolmikolle hyvien storien kerran, niin katsotaan, kyllä me, kyllä me jotakin kuvien kanssa. Ei me muuten usko. Tietenkin video on aina plussaa. Joo, Fuxes oli jo puheen. Niin tota, mä nopeasti otan tuohon shoutboxin, että Fuxi oli kysynyt, että mikä on tuttihuone suunnilleen näin. No sehän on tosiaan... Sehän on koppero, mutta ihan kyllä sinne mahtuu montakin tuttilaista ja muuta vierasta sisään kyllä, että... Mitenköhän se kysymys nyt menikään? Ö Pien koppi, missä on aina kahvia ja teekkareita kasassa. Pitääkö homma paikkansa? No. näin. Kyllä siellä kyltereitäkin on. Totta kai, M niin, koska kyllä. Tutti on teekkareiden ja kyltereiden ainejärjestö. Meillä on myös kyltereitä, Kylteri paljon. Ja mä voisin vastata Southboxiin Inkulle, joka väittää, että lähetys pätkii, kun minä puhun. No se varmaan pätkii sen takia, että mun puhe pätkii. Se oli varmaan looginen selitys sille. Hyvä. Öö, mä päästän ääneen taas vähän kaunis äänisimpiä teekkareita. Olkaa hyvät. Hurraa me nuoret vesipojat, tää on selvä meillä aina. Krapulat ei meitä painaa. Hurraa me nuoret vesipojat, meillä luonto. Ei, tää on päälähetys. Hetkun ennen, me tää on päälähetys. Me, me ollaan lähetyksessä jo. <laughs> Joo. Niin, tervetuloa takaisin Käntjä-showhun. Meillä alkaa, meillä alkaa olla lähetys pian purkitettu. Kello lähetelee kuutta. Tuossa oli vielä. Kysymys oli, että tullaanko näkemään Ottoja Anton tänään Vaasan yössä vai Popo Talentis jopa. Niin meikä nyt päätti tässä suorittaa ruffareiden vappupingoa, eli tätä tehtävälistaa. Mä oon jo yhden päätöksen tehnyt tänään kolikon heittämisellä, niin mä voisin nyt päättää, että lähenkö mä tänään Popo Talentiin. ja Mulla on tässä kädessä nyt 10 sentin kolikko ja tässä on kulle virallisena valvojana, ja mä sanon, että kymmenen, tää, niin se on tää numeropuoli, tää kymppi, niin tää on, että kyllä lähetään. Ja sitten tää leijona puoli, takapuoli täällä, niin se on, että ei lähetä. Meniks se nyt oikein? Meni. Hyvä, ja nyt heitetään pieni kahden sekunnin hiljaisuus. Kolikko putos lattialle, tässä menen hetki. Se oli tuolla auto reisillä jo. Reisillä meni, ja... Niin meni mun tää heittokin, eli kymppihän sieltä napsahti, että kyllä me tänään Popo-talenttiin lähdetään. Hyvästi tenttilokemissa. Kuka, kuka siellä oli kyselyä, että näkyykö, näkyykö poikia tänään yössä? Se oli vähän vanhempi kysymys ja me Mutta, silloin vähän lupaa, että varmaankin joo. Ja nyt, nyt, se sitten... on nyt se on sinetöity. Pojat, pojat löytää tänään popotaventista ja ilta saattaa jatkua siitä. Terveiset vaan kysyjälle. Jees. on kysynyt kysymyksen. Aika, aika rohkea kysymys. Kyllä, on, ky, kyllä tämä on sellainen uhkatilanne. Uhka, että tota, uhka sä, sä kuvitella itse, että sä oot työpaikalla duunissa ja sulle tulee sinne harjoittele tai joku tämmöinen uusi työntekijä, niin mä, mä uskoisin, että jos siinäkin on joku kuormassa syöntitilanne, voi voidaan kuvitella, niin tota, tai yhtälää voidaan siihenkin kuvitella, niin tota, on, on se vähän uhkaa. Kyllä, se on uhka, uhkahan se on. Toisaalta, voi sen nähdä mahdollisuutenakin. Tämä menee sille moraalisesti, vähän sille no man's landille, ollaan sellaisella kielletyllä alueella. Siinä tässä, tämä lähtee jokaisesta itsestä. Pitää katsoa, mikä on kuormasta syönnin perusteet. Mutta, tapauskohtaisesti, toki. Mutta voiko kuormasta syönti olla hedelmällistä? Hedelmällistä! Niin, tää on, tää on ilmeisesti ollut päivän adjektiivina no, tänään. Mä en tiedä, että vielä, niinku no, aiemmin kuultiin Jorea, niin tota, se sitä viljeli aika paljon, että vissi niin tota, adjektiivi on jotenkin osa tuutor projektia No, hedelmällinen tuutor projekti ehkä sitten näin. Mutta muuten on tullut noita viisitoiveita, että Jonsuhenni Jonna toivoo Rather Big Clean öö, ei ei myöskään. Voidaan esittää niin kuin aihe, mitä sanoin, että meidän lähetysaika on melko lopussa. 10 minuuttia tässä vielä Diorista ja öristään, mutta ehkä sitten seuraavissa lähetyksissä, eli edelleen kyllä voi 15 lähettää, mutta varmaan siinä vaiheessa kun tässä on puhujat vaihtunut, niin sitten he oikeasti seuraavat näitä viestejä taas. Tämä on kyllä mennyt aika nopeasti, tämä meidän pari tuntin, että Kyllä tässä olisi mielellään toiset. Samanmaisen olen. Miksei, ole. miksei kolme olisi voinut toinenkin tunti tässä vielä vetästä? Voidaan ottaa villikortti, mutta ei mitään luvata, että ehkä me tänne joku ilta vielä... Me saatetaan palata vielä. Saatetaan sukeltaa tänne monttuun ja tulla vähän... Palata, palata aalueelle tuolla iltatunneilla. Joo, siellä, siellä puheenaiheet... Haetaan siellä kolmannesta ulottuvuudesta niitä puheenaiheita, puheenaiheita sitten. Joo, ja nyt kun edetään näitä tämmöisiä... Äh, väsyttäviä aikoja, niin voi olla, että mekin ollaan vähän puheliempia ja rempseempia silloin, jos nyt puhutaan iltatunneista. Iltatunneista ja meillähän on sitten uutta materiaalia. Varmasti vihernurkkauksessa tavataan uusilla luontoäänillä YMS, YMS. Mitä, mitä tietää, mitä vappu vielä eteen tuo? Todennäköisesti tehdään päivitys tuohon ruppareiden Ruppareiden omaa vapuputkintoon, sinne on varmasti saatu ruksia kerättyä siihen mennessä. Bananit on haattu jo haalarintasku hyvissä ajoin, niin ne on siellä muhinu jo hyvän aikaa sitten. Voidaan vaikka maistella niitä täällä. Kyllä. Kyllä mä kuulin tämmöistä huhua, että banaani, kun se on viettänyt 24 tuntia taskussa, niin kyllä se maku on aivan toisenlainen. Hyvin mahdollista. On selvään selvää siitä, tämä on empiiristä tutkimusta, nyt niin... Siirtään taas äänialoille. Rakkaat radiovapinan kuuntelijat, kello alkaa lähentyä 18 ja Kentsä show alkaa olla purkitettu. Joo, me tässä selvitettiin meidän illan ohjelma, että ottaa tuossa kolikko ja meidät voi bongella tänään sitten tuolta Popotalentista. Popotalent Leipiksellä. Alkaen... Alkaa jotain joskus. Jotain joskus. 18.30 tästä nopeasti no niin, Facebookista. tästä Facebookista suoraan sitten. Popo talentti. Kyllä meillähän on varmaan tätä talenttia löytyy yhtä sun toista tämän radiojuontamisen ohella. No en mä tiedä, en, en mä tätä kyllä sitten talenteessa et. No, no me pistää joku. Mut kyllä tämä ihan kivasti on mennyt ja. Ja tota, toivottavasti myös niin kuulijoilla on mukava mukavaa menneet kaksi tuntia. Että... Sehän on meidän se päätarkoitus tässä on ollut, että kuulijat, kuulijat ovat nauttineet. Me ollaan ennen kaikkea nautittu. Nautittu muutakin kuin kansalaisluottamusta. Kyllä. Että justiin selviteltiin, on. että onko meillä onko meillä mahdollista ö, päästä enemmänkin tänne äänialoille joskus ilta-aikoina. No se on vielä vähän epäselvää, että tota, kautta nyt, että kaikkea ei ole helppoa, mutta... Päiviä tulee ja radiovapina elää vielä päiväkausia. Radiovapina on ja voi. Kyllä. Kiitokset kuulijoille tästä parista tunnista. Olette jaksanut meitä niin kuin mekin jaksamme itsemme. Joo. Toivottavasti satbox kyselyihin ja sun muihin on vastu kohtuukattavasti. Siellä on toki näitä kysymyksiä, mihin niin aina ei voida vastata, mutta... Toivottavasti niin ollaan myös teitä palveltu hyvin. Öö, omalta osaltani mä sanon itse kiitos. Kiitos. Nähdään, nähdään vappuna. Tulkaa nykymään vesipoikia ja meikäläistä ihasta. Kulle myös kiittää ja kuittaa. Onko meillä jotain kliseisiä sanoja loppuun? Anton, Pisteisitkö Elvistä tulemaan? Öö, tulee ja lutkuta kuule. Mä nyt jotain ihan muuta kotonaita. Radiovapina. Suomen ruskein vappuradio.